23. fejezet Bevetni a különleges légiszolgálatot Nagy-Britannia sok szerepet betöltő és elit amelyben a mély a megfigyelés és alkalmanként a városi közállhat szakértői kaptak helyet, nem olyan egyszerű, mint ezt a kalandosabb tévéfilmek sugalják. A szolgálat soha sem cselekszik saját kezdeményezésére. Az alkotmány értelmében, mint a fegyveresedők bármely más része, az Egyesült Királyságon belül csupán a civil hatóság, azaz a rendőrség támogatójaként léphet fel. Így látszólag mindenütt a helyi rendőrség irányítja az akciókat. Valójában, ha a különleges szolgálat emberei egyszer már megkapták a menetparancsot, a helyi rendőrségnek finoman tanácsolják, hogy húzódjon háttérbe. A törvény szerint Ama megye rendőrkőnökének kell hivatalos kéréssel fordulnia belügyminisztériumához, ahol a rendkívüli esemény előfordul, amelyel helyben nem tudnak megbirkózni, és kérik a szolgálat bevetését. Lehet az is, hogy a rendőrfőnöknek tanácsolják, hogy tegye meg ezt a kérést, és igen merésznek kell lennie ahhoz, hogy a tanácsot elutasítsa, ha kellően fölülről jött. Miután a rendőrfőnök benyújtotta hivatalos kérését a belügyminisztérium adminisztratív államtitkárának, az utóbbi továbbítja a kollégájának a védelmi minisztériumba, ez viszont a katonai műveletek főnökét értesíti a kérdésről, és azután a KMF riasztja a különleges légiszolgálatot a hírfordít támaszponttal. Hogy ez a folyamat percek alatt elintézhető, az részint annak köszönhető, hogy az abszolút tökéletességig próbálták újra és újra. Részint meg annak, hogy amikor a brit intézményrendszernek gyorsan kell cselekednie, mindig akad azon belül annyi személyes kapcsolat, hogy a formaságokat szóban is le lehet bonyolítani, és az elkerülhetetlen adminisztrációt későbbre halasztják. A Britek talán lassulnak és nehézkesnek tartják a brit bürokráciát, ám az maga az olajozott villám az európaihoz és az amerikaihoz képest. A legtöbb brit rendőrfőnök járt már Herefordban, és látta a röviden, csak az edrednek nevezett egységet, azaz azt, hogy pontosan miféle segítséget tudnak nyújtani, ha szükséges. És közülük igen kevés akadt, akire a látottak nem hatottak. Reggel Suffolk rendőrfőnökét tájékoztatták a krízisről, ami egy földételezett külföldi ügynök képében látogatta őt meg, aki föltehetőleg bombát is rejteget a cserihész Close-ban, ő felhívta Ször Hubert Villiét a Whitehallban, ahol a hívását már várták. Sör Hubert tájékoztatta a miniszterét és kollégáját a kabinetminisztert, aki értesítette a miniszterelnököt. Miután a Downing Street jóváhagyását megkapták, ször Hubert továbbadta az addigra politikailag már tisztázott kérést a védelmi minisztériumba, Peregrine Peregrin Jonesnak, aki úgy is tudott már mindent, mert volt egy kis beszélgetése ször Martin flannery nem egészen 60 perccel azután, hogy a száffolki rendőrfőnök először érintkezésbe lépett a belügyel, a katonai műveletek főnöke már beszélt is a titkos vonalon a különleges légiszolgálat ügyeletes parancsnokával hírfordban. A szolgálat egységei négyes alapon épülnek föl. Négy ember alkot egy járőrt, négy járőr egy csapatot és négy csapat egy osztagot. Ezeket vetésforgószerűen cserélgetik a különböző légiszolgálat tereteken. Észak-Írországban, a közel-keleten, az őserdei kiképzőtáborban és a különleges akcióknál azon felül, hogy folyamatosan kapnak NATO-feradatokat is, és egy osztag mindig készenlétben áll hírfordban. Ezek az úgynevezett kiküldetések, 6-9 hónaposak, és abban a hónapban a B-osztag állomásodott hírfordban. Mint mindig, most is egy csapat volt félórás készenlétben, és egy másik két órásban. Egy-egy osztag négy csapata mindig a következő. Légi csapat, ők az ejtőernyősök, a vízi csapat kenuzásra és víz alatti műveletekre is kiképzett tengerészek, a hegyi csapat, ők a hegymászók és a mobil csapat, akik landroverekkel vannak felszerelve. Amikor Jeremy Clips dandártábornok letette a kajlót a londoni telefon után, a hetes csapatra a B-osztag ejtőernyőseire várta feladat, hogy Ipsvicsbe menjenek. Normális körülmények között mit szoktak csinálni ilyenkor, kérdezte Preston a háztulajdonost, akinek Mr. Édrien volt a neve. A fiatal üzletember éppen akkor fejezte be a telefonbeszélgetést a bűnügyi rendőrfőnök helyettessel, aki az Ipswichi rendőrség központjában ült az irodájában, a Civic Drive és az Elm Street sarkán. A volt is esetleg némi gyanakvás Mr. Adrianben fél órával korábban érkezett látogatójával kapcsolatban, az most már eraszlatt. Preszton javasolta, hogy Édjen maga hívja föl a rendőrséget, és a fiatal ember nyomban sikerült meggyőzni arról, hogy a Száfforki rendőrség támogatja az M15 tisztjét, aki a Napoliában tartózkodik éppen. Azt is közölték vele, hogy a szemközti házban lévő embernél fegyver is lehet, a fickó veszélyes, és talán később a nap folyamán le kell majd tartóztatni. Szóval úgy három egyet kilenckor szoktam munkába indulni kocsival, azaz tíz perc múlva. Tíz körül a feleségem Luszinda elviszi Szamantát az óvodába. Azután rendszerint bevásárol, délben elmegy Szamantáért és hazajönnek. Gyalog. Én este fél hét körül jövök haza autón. Szeretném, ha ma szabad napot ki, mondta Preston. Hívja fel a munkahelyét, és mondja azt, hogy nem érzi jól magát. De menjen le a szokott időben. Az utca végén, ahol a Belstid Road a ér, találni fog egy rendőrautót. A feleségem és a gyerek Szeretném, ha Mrs. Adrian itt maradna szamontával a szabott időpontig, aztán fognál bevásárlókosorat és csatlakozna önhöz. El tudják tölteni valahol a nap hátralévő részét? Anyám Félix lakik, mondta idegesen Mrs. Édrien. Nála tölthetnék a napot? Talán még az éjszakát is. És mi lesz a házunkkal? Biztosíthatom Mr. Édien, hogy semmi baja nem lesz, mondta optimistán Preston. Hozzátehette volna, hogy vagy nem lesz semmi baja, vagy elpárolok, ha rosszul dolog. Meg kell kérnem, hogy adják át a kollégáimnak, és nekem megfigyelőhelyül, ahonnan láthatjuk a szemben lakó embert. Házul fogunk kibe járni, és semmikárt nem fogunk okozni. Mit gondolsz, drágám? kérdezte Mr. Adrian a feleségét. Az asszony ból indott. El akarom vinni innen szamantát, mondta. Egy óra múlva ígérem, mondta Preston. Mr. Ross közt pont volt egész éjszaka, mert mi a nyomában voltunk. Valószínűleg alszik és a ház ellen nem intézünk támadást, legfeljebb délután esetleg korha este. Rendben van, mondta Édrien, megtesszük. Fölhívta a munkahelyét, kimentette magát aznapra, és háran megyet elhajtott. A fönti hálószoba ablakából Valéri Petrovski látta, hogy elment. Az orosz néhány orányi pihenéshez készülődött. Az utcán nem történt semmi szakatlan. Édrien mindig ilyenkor indult munkába. Preston eközben észrevette, hogy szabad terület van a kilences mögött. Hívta Harry Birkinshaut és Bernit, hogy jöjjenek be hátulról. Bólintott a nyugtalankodó Mrs. Adriannek, és ismét fölment az utcára néző ablakhoz, hogy folytassa élethivatását. Figyeljem! Ginger egy negyed mérföldnyire talált egy magasabban fekvő pontot, ahonnan jól láthatta mind az Orwell torkolatát és a tartozó dokkokat, mind a lent elterülő kis lakónegyedet. Látsővel szemmel tartotta a Cherry Hayes Close 12-es számú ház hátsó is. A hátsó kertje egy másik ház hátsó kertjére nyílik. Az utóbbi a Bracken hayes áll, mondta Prestonnak a rádió. A házban és a kertben mozgásnak semmi nyoma. Minden ablak zárva, ami igazán furcsa ilyen időben. Csak figyeld, mondta Preston, én itt leszek. Ha el kell mennem, Harry veszi át. Egy órával később Mrs. Adrian szép nyugodtan kisétált a házból a kislányával. A városban közben beindult egy másik akció is. Az egyenruhásokhoz tartozó rendőrfőnök ismertette a folyamatban lévő akció észleteit a bűnügynyomozók vezetőével Péter Ló főfelügyelővel. Ló két nyomozót küldött a városházára, akik az adósztályon megállapították, hogy a szóban forgó ház Mr. John van tulajdona, és az adószámlákat az oxboró ingatlan kell küldeniük. Egy telefon az ügynökségre tisztázta, hogy Mr. Johnson Arábiában van, és a házat egy bizonyos Mr. James Duncan Ross bérli. Telefaxon újabb Damaszkuszban készült fényképet küldtek Rosszról, alias Timothy Dunnelly-ről. megmutatták az ügynökségen, és a is ismerték a bérlőt. A városháza építési osztálya előkedítette a mérnököt is, aki a The nevű negyedet tervezte. Tőle megtudták a 12-es számú ház részletes terveit. Elmondta, hogy Ipszvicsben másodt is épültek pontosan ilyen alaprajzú házak, és azok között akad még, amelyik üresen áll. Ez jó hasznára lehet a rohamcsapatnak, hiszen pontosan ismerni fogják a ház alaprajzát, amikor behatolnak. Péter Ló másik feladata az volt, hogy fogadókörzetet találjon a különleges légiszolgálat embereinek, amikor megérkeznek. A fogadókörzetnek magányosnak, fedetnek és gyorsan elérhetőnek kell lennie, telefonvonnalval és gépkocsival megközelíthető helyen. Találtak egy üres raktárházat az Iglú várfon és a tulaj beleegyezett, hogy kölcsön adja a rendőrségnek egy kiképzési gyakorlathoz. Nagy tolóajtói voltak, amelyek be tudták bocsátani az érkező oszlopot, és ki tudták zárni a kíváncsi tekinteteket. A földszinten volt elegendő hely ahhoz, hogy törmelékfából és díszletfalakból megépítsék a hészen lévő ház másolatát gyakorláshoz, a kis üvegezett iroda pedig éppen megfelelt műveleti irodának. Valamivel délelőtt egy katonai iskut helikopter szállt le az Ipswichi városi reptér távoli sarkában, és három ember szállt ki belőle. Az egyik a különleges szolgálat, ezred parancsnoka, Lívdandár tábornok volt, a második egy örnegy az ezredtörstől, a harmadik pedig a csoport parancsnoka, Julian Lindhurst századas. Mindhárman civilben voltak, egyenruhájukat bőrönben hozták magukkal, különleges jelzés nélküli rendőrautó várta őket, hogy nyomban a fogadó menjenek ahol a rendőrség már előkészítette hadműveledi központjukat. Ló főfelügyelő a legjobb tudása szerint tájékoztatta a három tisztet, azaz annyit mondott, amennyit neki mondtak Londonból. Telefonon már beszélt John Prestonnal, de még nem találkoztak. Én is tudok John Prestonról, mondta Chris tábornok, aki az M15 helyszíni irányítója. Erre felé van? már még a megfigyelőponton tartózkodik, mondta Ló. Átvették a célponttal szemben lévő házat. Fölhívatom és megkérhetem, hogy menjen ki hátul és jöjjön ide. Nem tudom, uram, mondta a parancsnokának Lindhurst százados. Miért nem mehetnénk nyomban oda? Hadd nézzem meg magamnak azt az erődöt, aztán majd visszajövök ezzel a Prestonnal. Rendben van, hiszen úgyis Kozsinak kell oda menni, mondta a parancsnok. 15 perc múlva a rendőr megmutatta a századosnak a kilences számú ház hátsó bejáratát a domboldalról, Túl az iglővárdról nyíló folyótorkolaton. A még mindig civilben lévő 29 éves százados átvágott a nehéz terepen, átugrott a kertkerítésén, és besétált a hátsó ajtón. Burni-t Missis konyhájában találta, ahol az éppen teát készítette. Lindhurst vagyok, mondta a tiszt, az ezrettől. Mr. Preston itt van. John suttogott fölfelé hangosan bárni, hiszen a ház állítólag üres volt. Egy barna ruhás látni akart. Lindhurst fölment az utcára néző hálószobába, ahol megtalálta Prestont és bemutatkozott. Harry Berkinson motyogott valamit egy áról és lement. A százados átpillantott a 12 számú házra. Az információmban még mindig van egy kis hézag, formálta a szavakat Lindhurst. Ön szerint tulajdonképpen ki lehet. Szovjet ügynök mondta Preston. Illegális, aki James Duncan Ross álnéven él. A harmincas éveinek a közepén jár, közepesen magas és erős, valószínűleg tökéletes fizikai formában. Csúcs profi. Átadta Lindhurstnek a damaszkuszi fényképet. A százados érdeklődéssel nézte. Van valaki más is bent? Lehet, ezt nem tudjuk. Rossz maga, biztosan. Talán van segítője is. Nem beszéltünk a szomszédokkal. Az ilyen környéken nem lehet megakadályozni a pletykát. Az itt lakók azt mondták, mielőtt elmentek, hogy egészen biztosak abban, hogy rossz egyedül él. De ezt nem tudjuk bizonyítani. És a kapott tájékoztatás szerint önnek az a véleménye, hogy fegyver van nála, és hogy veszélyes? Ez de kicsit sok a helyi legényeknek még akkor is, ha kézi fegyverük van. Igen, szerintem egy bomba van nála. Meg kell állítanunk, mielőtt elérni. Bomba, mondta Lindhurst minden érdeklődés nélkül. Két időszakot szolgált már Észak-Írországban. Akkor, amelyen romban nötheti a házat, vagy az egész utcát. Egy picikét talán nagyobb, mondta Preston. Ha nem tévedünk, akkor egy kis atombomba. A magas tiszt most teljesen elfordult a szemközti háztól, és halványkék tekintete Preston szemébe mélyett. A fenébe mondta, ez már valami. Örülök, hogy értékeli, mondta Preston. Egyébként szeretném elkapni a fickót, méghozzá élve. Akkor menjünk ki a kikötőbe és beszéljük meg a panasnakkal, javasolta Lindhurst. Miközben Lindhurst a Cherryház Klózon volt, két további helikopter érkezett hírfortból, egy puma és egy csinok. Az első hozta a kommandót, a második bőséges és titokzatos felszereléseiket. A csapatot ideiglenesen egy csapatvezető helyettes, egy veterán törzsőrmester, bizonyos Steve Billó irányította. Alacsony volt, sötétbőrű, szikár és izmos, kemény, mint a régi csizmavőr, fénylő gomb szemmel és gyorsan vigyorgó szájjal. Mint az ezred minden régi altisztje, ő is régen volt már a szolgálatnál, több mint 15 éve. A különleges légiszolgálat ebből a szempontból is rendhagyó. A tisztek szinte kivétel nélkül ideiglenesen vannak odahelyezve anya ezredüktől, és általában két-három évet töltenek ott, majd visszatérnek eredeti egységükhöz. Csupán az alacsonyabb beosztásúak maradnak a légiszolgálatnál, és azok sem mind, csak a legjobbak. Még a parancsnok, habár előzőleg már többnyire szolgált az ezrednél, az is csak rövid ideig parancsnoki. Csak nagyon kevés, tiszt állandó ember, és azok is inkább a légiszolgálat parancsnokságának szállásmesteri, hatább és műszaki beosztásaiban. Steve Bilbo az Ejtő jött. Leszolgálta az idejét, érdemei elismeréseképpen meghosszabbították a légi szolgálatnál teljesített szolgálatát, és a törzsörmesteri rangig vitte. Kétszer harcolt fárban, végigizzadta Belizd dzsungeleit, éjszakákon át fagyoskodott délármákban, pihent Cameron felvidéken, segített kiképezni a nyugatnémet gsg GSG-9-es csoportokat, és dolgozott Charlie Beckwith Delta csoportjával Amerikában. Annak idején ő is megismerte a kiképzés végen áthatatlan ismétlődéseinek unalmát, pedig ez juttatta a különleges légiszolgálat embereit a felkészültség és edzettség végső csúcsára, de ismerte a vérnyomásnövelő növelő akciókat is. Hogyan kell egy kőpillér menedékebe rohanni lázadó golyózáporában, Ománban, Hogyan kell irányítani egy titkos rohamosztagot Belfastban a köztársasági erőkkel szemben? Vagy hogyan kell nagy magasságból alacsony ernyőbontással 500-szor kiugrani? Legnagyobb bánatára éppen készenléti tartalékban volt, amikor a kollégái megrohamozták a londoni Irányi nagykövetséget 1980-ban, és őt nem vetették be. A csapatban rajta kívül volt még egy felderítő, egy fotós, három elhárítós, nyolc mesterlövész és kilenc rohamozó. Steve azon imádkozott, hogy ő vezesse a rohamoztagot. Több jelzés nélküli zárt rendőrségi teherautó várta őket a repülőtéren, majd elszállította a fogadóhelyre. Mire Preston és Lindhurt megérkezett a raktárba, a csapat már ott volt, és éppen a felszerelésüket rakták szét a padlón, a csodálkozó Ipswichi rendőrökkel. Hello, Steve, mondta Lindhurt százados. Minden rendben? Hello, főnök. Igen csodás. Most rendezkedünk. Láttam az erődöt. Kis családi ház. benne biztosan egy, talán két ember. Meg egy bomba. Kis rohamcsapat lesz, nincsen hely többre. Szeretném, ha te mennél be először. Csak próbálnál ebben megakadályozni főnök vigyorgott Bilbó. A különleges légiszolgálatnál inkább az önfegyelem a fontos, sem mint a felülről erőszakolt fegyelem. Aki nem képes úgy fegyelmezni magát, ahogyan kell, nem marad sokáig itt. Akik viszont képesek erre, azoknak nincsen szükségük olyan merev formalitásokra, amilyenek a reguláris hadseregben tívnak. Így a tisztek nem csak egymást tegezik, de a beosztottjaikat is. Az utóbbiak rendszerint főnöknek szólítják előjáróikat, bár a panasztoknak kiárna az uram. A tiszteket, a különleges légiszolgálat kommandósai maguk között Rápertnak nevezték. Bilbo törzsőrmester megpillantotta Preston, és az arcára örömteli mosolyult ki. Preston őrnagy, te jóságos ég, de régen láttam. Preston a kezét nyújtotta, és visszamosolygott. Utoljára a boxájzi lövöldözés után látta Steve Bilbo, amikor abban a konspiratív lakásban talált menedéket, ahol a Bilbo vezette négy rohamosztagosból álló osztagállomáshozat. Ezen kívül egykor mindketten ejtőernyősök voltak, és ez is tartós közösségeszetet jelent. Most az ötösnél vagyok, mondta Preston. Én vagyok ennek az akciónak a helyszín irányítója, legalábbis az ötös részéről. Milyen van számunkra, kérdezte Steve? Egy orosz. KGB ügynök. Valószínűleg Szpecnász tanfolyamot végzett, tehát nagyon jó, gyors és föltehetőleg fegyvere is van. Szpecnász, aranyos, nem? Majd meglátjuk, mennyire jó valójában. Mindhárman tudtak a Szpecnász csoportokról, az orosz elit alakulatról, a különleges légiszolgálat szovjet megfelelőjéről. Sajnálom, hogy meg kell szakítanom a csevegést, de térjünk a tájékoztatásra, mondta Lindhurst. Fölment Prestonnal a fenti irodába, ahol ott találták kripsz tábornokot, a hadműveleti őrnagyot, ló bűnügyi főfelügyelőt és a különleges légiszolgálat felderítőit. Prestonnak egy órájába telt, ami olyan részletes tájékoztatást adott, amilyen csak tudott, és a hangulat fölötté komorrá vált. – Van arra néze valami bizonyítéka, hogy nukleáris fegyver van bent? – kérdezte végül a főfelügyelő. – Nem, uram. Glasgow-ban a kezünkbe jutott egy alkatrész, amelyet olyan valakinek szántak, aki mélyfedéssel dolgozik ebben az országban. A tudósok azt állítják, hogy az az anyag a világon semmi másra nem használható. Tudjuk, hogy az, aki abban a házban van, a szovjet illegális. A Mossad annak idején megcsinálta a Kapcsolata a Chesterfield-i titkos adóval is bizonyítja, hogy valóban az. Tehát csak következtetésekre lehet hagyatkozni. Ha a talált alkatrész nem egy, Nagy-Britannia területén levő kis bombához kellett, akkor mi az örtökhöz? Más elképzelhető magyarázatot nem találtam. Ami pedig rossz illeti, ha csak a KGB nem folytat egyszerre két nagyszabású műületet ebben az országban, az alkatrész csak nekiszállhatták. Igen, mondta Krisz Dandartábornak. Azt hiszem, el kell fogadnunk. Kénytelenek vagyunk föltételezni, hogy a bomba bent van. Ha még nincs, akkor pedig igen komoly beszélgetésünk lesz rossz barátunkkal. Lófőfelügyelőnek megvolt a maga lidés nyomása. Be kellett látnia, hogy nincs más megoldás, mint megrohamozni a házat, de lelki szemeli előtt látta, hogy mi történe Ipschwitch-el, ha a bomba felrobbanna. Nem evakuálhatnánk, kérdezte csekéreményjel. Észrevenné, mondta határozottan Preston. Szerintem, ha rájönne, hogy vége, magával vinne valamennyiünket. A katonák intottak. Tudták, hogy ha most ők lennének valahol Oroszország szívében ilyen helyzetben, ők is ezt tennék. Az ebéd ideje elmúlt, és észre sem vették. Az étel fölösleges lett volna. A délután felderítéssel és előkészületekkel telt. Steve Bilbo visszament a repülőtérre a fényképéssel meg egy rendőrrel. A skuttal fölszálltak egyből az orvátorkorata torkolata fölé olyan helyre, amely messze volt a de nevezett lakónegyettől, de ahonnan mégis jól láthatták. A rendőr megmutatta a házat, a fotós ötven állóképet készített. Steve pedig egy hosszabb videó hogy a fogadókörzetben majd lejátsza a többieknek. Az egész rohamoztag még civilben elment a rendőrökkel, hogy megnézzék a ház másolatát, amelyet az eredeti építészek építettek föl az eredeti terv alapján. Mire visszatértek a fogadókörzetbe, már videón és állóképeken is láthatták az erődöt. A délután további részét gyakorlással töltötték a ház másolatában, amelyet rendőrök építettek a különleges légiszolgat irányításával a földszinten. Ez a díszlet csupán fából és vászonból készült, mégis megvilágított egy fontos tényezőt. A házban igen kevés volt a hely. Keskenye bejárati ajtó, szűk az előszoba a lépcső, a szobák pedig kicsik. Lindhör százados úgy határozott, hogy csupán hat rohamozót vett be, annak a további négynek az örök bánatára, akik kimaradtak. Lesz három mesterlövész is, kettő edényig fenti hálószobájában, egy a hátsó kertre néző domban. A Cherihéz Klóz 12 hátsó kiállatát Linthurst hatrohamozójából kettő fogja őrizni. Teljes felszerelés lesz náluk, de egyenruhájukat civil esőköpeny takarja majd. Jelzés nélküli rendőrautó viszi őket ott kiszállnak, és anélkül, hogy a háztorajdonostól engedét kérnének, átmennek a kertjén, ami az erőt hátsó részébe, a ház és a garázs meg a hátsó kert közötti utacskához vezet. Ott levetik az esőköpenyt, átugolják a kerítést, és elfoglalják helyüket az erőt hátsó kertjében. A kertben lehet riasztó figyelmeztette őket Lindhurst, de ha van, akkor valószínűleg a hátsó bejárat közelében. Maradjatok távol az épülettől. Ha jelet kaptok, dobjatokba rögtön egy kábítók a hátsó hálószoba ablakán, és egy másikat a konyha ablakon. Aztán álljatok készen létbe. Ne lőjetek be a házba. Steve meg a fiúk akkor jönnek majd előről. A hátsó emberek bólintottak. indottak. Lindhör százados tudta, hogy ő maga nem vesz részt a rohamban. Korábban a királynő dragonyos gárdájának volt a hadnagya, ez volt az első útja a különleges légiszolgálattal, és azért viselt századosi rendfokozatot, mert a kls nincs alacsonyabb tisztiránk. Hadnagyként fog majd visszatérni az anya úgy egy év múlva, mint remélte, később még visszamehet a szolgálathoz, de akkor már, mint osztak parancsnok. Ismerte a légi szolgálatnak azt a hagyományát is, amely szintén ellentétes a hadsereg többi egységeinek szokásaival. A tisztek részt vesznek a csatában, ha dzsungelben vagy sivatagban harcolnak, de városi környezetben soha. A támadásokat kizárólag altisztek és kommandós katonák hajtják végre. A támadás főiránya, ebben Lindhurst egyetértett a parancsnokával és a hadműveleti tisztel a bejárati ajtón át lesz. Egy teherautó hajt oda majd szép csöndben, amelyből négy kommandós száll ki. Ketten lövik be a bejárati ajtót, az egyiknél Wingmaster, a másiknál hét fontos pöröly lesz. Mihelyt az ajtók idől az első rohamozók, Steve Bilbo meg egy tizedesbe randanak. Az ajtódöntők ekkor eldobják szerszámokat, lekapják a mellükre akasztott fegyvert, kibiztosítják és fedezik az első párt. Az előszobába érve Steve nyomban a lépcső mögötti ajtóhoz, a nappali bejáratához ukrik, amely tőle balra helyezkedik majd el. A tizedes fölrohan a lépcsőn, hogy hatamába kerítse a fönti hálószobát. Az őket fedező, két korábban ajtódöntő emberből az egyiket a tizedes követi, mert a haver esetleg a fürdőszobában lehet, a másik Steve-et kíséri a nappaliban. A hátsó kertben lévő két ember számára a jel, hogy dopatják a kábítógranátokat a hátsó hálószobába, illetve a konyhába, az a zaj lesz, amelyet a Wingmaster okoz a bejárati ajtónál. Mire tehát a behatolás megtörténik, ha valaki a konyhában vagy a hátsó hálószobában tartózkodik, az már tántorogva azon fog tűnődni, hogy vajon mi történhetett. Prestonnak, aki önként vállalta, hogy visszatér a megfigyelőpontra megengedték, hogy végighallgassa a támadás tervét. Azt korábban is tudta, hogy a brit hadseregnek a különleges tégiszolgálat szolgálat az egyetlen olyan alakulata, amely a nagyvilág teljes ajánlatából választhatja ki a fegyvereit. A közelharchoz a német Hattler Koch rövid csövű 9 mm-es gyors választották, mert könnyű, könnyen kezelhető és megbízható. Ezt a fegyvert rendszerint a mellükön keresztben viselték, töltve és kibiztosítva, ám két rúgós kapottsal rögzítve. Így a kezük szabadon maradt, ajtót nyithattak, ablakon mászhattak be, kábító granátokat dobálhattak. És ha mindezekkel végeztek, a hákát egyetlen mozdulattal működésbe hozhatták fél másodperc alatt. Ami az ajtókat illeti, a gyakorlat azt bizonyította, hogy egyszerűbb mindkét szájnát egyszerre betönteni, mint az ára a bajlódni. Ehhez a Remington Wingmaster pneumatikus ismétlő fegyvert kedvelték, ám tömör történnyel, nem közönségessel. Ezeken a játékszedeken kívül az ajtódöntő csapat egyik tagjának kalapács és csapszegvágó is lesz, mert nem lehet tudni, hogy az egyik felén a zsanéraitól megszabadított ajtót nem tartja el belőről néhány további zsanérés lánc. Nárok is van mindig kábítógránát, amelynek a fény egy időre elvakítja, a hangja ideiglenesen megsüketíti az ellenfelet, de nem öl. Végezetül mindkét ember csípőjén ott a 13 lövetű, 9 mm Browning automata pisztoly. Linthöz hangsúlyozta, hogy a rohannál az időzítés a lényeg. A támadásra az este 9.45 percet jelölte meg, amikor is a zsákutcában már zavaró lesz a szürkület, de még nem lesz teljesen sötét. Ő maga Adrienik házában lesz a célházzal szemközt, és rádión tartja a kapcsolatot a rohamozókat szállító teherautóval. Ha véletlenül gyalogos járna az utcán 9 óra kor tud szólni a sofőrnek, hogy várjon, ami tiszta nem lesz a terep a támadáshoz. Az volt a szándéka, hogy így módon eltávolítsa a szovjet ügynököt a bombától, bárhol legyen is az, és lehetőséget teremtsen a rohamozóknak az első lövésre. A tüzelés szokás szerint kétszer-két lövésből álló rövid sorozat lesz. Bár a HK képes kiüríteni 30 levetű tárát néhány másodperc alatt, a különleges légiszolgálat emberei... Vannak olyan precízek, még egy zavaros terrorista túszhelyzetben helyzetben is, hogy a tüzelést kétlövése és sorozatra korlátozzák, egyszerű ismétléssel. Aki mégis a négy kis sorozat hatósugarába kerül, igen kellemetlenül fogja -e érezni magát. Ez a gazdaságosság egyébként elősegíti azt is, hogy a túszok életben maradjanak. Közvetlenül az akció után a rendőrség nagy erőkkel vonul majd ki a klózba, hogy lecsillapítsa az elkerülhetetlenül előáramló tömeget. A rendőr kordon a ház előtt fog felsorakozni, miközben a rohamosztagosok hátul a kertenát közelítik meg a terautójukat, amely addigra már a Brackenhäis klózusban fog várakozni. Ami az erőd belsejét illeti, ott is a polgári hatóságok veszik át az irányítást. Hatfős Aldermastoni csoportot vártak Ipswichbe esti tea időre. Hatkor Preston elhagyta a fogadó körzetet, és visszatért a megfigyelőpontra az Édrién házba, amelyet hátulról közelített meg. Most föl a villany, mondta Harry Birkin show, amikor Preston fölért hozzá a fenti hálószobába. Preston látta, hogy a szemközti ház függönyei össze vannak húzva, de fény rajtuk át, ahogy a bejárati ajtó üvegén is. Azt hiszem, hogy mozgást láttam a fenti hálószoba függönye mögött, közvetlenül azután, hogy elmentél, mondta Börni. De akkor még nem gyújtott villanyt, ezt megértem. Csak ebéd után. Minden esetre a házból nem jött ki. Preston fölhívta a domb figyelő Ginger-t, de ő sem látta a fickót kimenni. Hátul sem volt semmi mozgás. Néhány óra múlva esteledik, mondta Ginger a rádión. Akkor romlani fognak a látási bizonyak. Valeri Petrovski nyugtalanul aludt. Valamivel egy óra előtt, aztán egészen fölébredt, fölkönyökölt az ágyában, és a függönyön át kipillantott az utca túloldalán lévő házra. Tíz perc múlva kikászalodott az ágyból, a fürdőszobába ment és lezohanyozott. Összedobott magának valami harapnivalót a konyhában, amelyet kettőkor el is fogyasztott a konyhában, és néha kipillantott a hátsó kertbe, ahol egy vékony damil futott végig a kert teljes szélességében, majd egy kis csigán átvetve a kerítéshez és a hátsó ajtóhoz volt erősítve. A damil vége üres fémkannák oszlopára volt kötve. A damilt meglazította valahányszor elment otthonról, és kifeszítette mindig, ha otthon tartózkodott. De eddig még senki sem rántotta le a fémkamrákat. A délután lassan telt. Tekintettel arra, ami teljes készenlétben a nappaliában várakozott, Petrovsky tele volt feszültséggel, minden érzékszerve kifogástalanul működött. Olvasni próbált, de nem tudott koncentrálni. Moszkvának már legalább 12 órája meg kellett kapnia az üzenetet. Hallgatott egy kis zenét a rádión, aztán hatkor betelepedett a nappaliba. Már látta a napfényes nyári estét megcsillanni a többi ház ablakán, az ő utcai rontja keretre nézett, tehát árnyékban volt. Mostantól a nappaliában egyre sötétebb lesz. Behúzta a függönyöket, mert mindig így tett, mielőtt meggyűjtotta az olvasó lámpát, aztán meggondolta magát és bekapcsolta a televíziót. Mint mostanában oly gyakran, a műsorban most is a választási kampány volt a központi téma. A körzet raktárházban egyre növekedett a feszültség. Az utolsó simításokat végezték a rohamoztagosok járművén egy sima, szürke, eltolható ajtajú Volkswagen buszban. Két bevetésre nem kerülő rohamozó ül majd elől. Az egyik vezet, a másik rádión tartja a kapcsolatot Rindhőr századossal. A rádiókat, ahogyan a többi felszerelési tárgyat is többszörösen ellenőrizték. Egy jelzés nélküli rendőrautó vezeti a buszt Adőhéz bejáratához, ám a buszvezetőjének meg kellett tanulnia kívülről a ház belső erendezését, hogy már maga találjon el a Cseri A Adőhézbe érve bekerülnek az ablakban ülő százados rádiójának hatósugarába. A buszt hátul kibérelték polisztirolhabbal, hogy a fémhez ütődő fém ne zörögjön. A rohamosztag öltözködött és felszerelt. Mindenki fölvette fehér neműje fölé a kötelező, tűzálló anyagból készült fekete trikót. Az utolsó pillanatban ezt egészíti meg ki a hőkezelt fekete csupja. Ezt követte a testpáncél, a könnyű, kötött kevlár, a Bristol fegyvergyár terméke, amelyet úgy terveztek meg, hogy a golyó becsapódásának erejét szétvigye ki- és oldalirányba a becsapódás helyétől. A kevlárra dugták a kerámia sérülésgátlókat, hogy tovább csökkentsék a golyók esélyeit. Mindenre jött a heveder, amely a fegyvereket, a hákát a granátokat és a pisztolyt rögzítette. A lábukon közönséges sivatagi csizma volt, vastag rokkal, melynek a színe leginkább a piszkos szóval írható le. Lindhör százados, még egy-egy végső szót váltott minden egyes emberével, és legutoljára helyettesével Steve Bilboval. Természetesen a jó szerencse szóba sem került, bármit szabad kívánni, kivéve jó szerencsét. Aztán a parancsnok távozott a megfigyelőpontra. Nyolc után érkezett az Édrien házba. Preston érezte a férfiból áradó feszültséget. Nyolc-harminckor megszólalt a telefon. Várni volt az előszobában, így hát ő vette föl. Aznap már több hívás is volt. Preston úgy döntött, hogy ostabassák fölvenni a kagylót, mi oda talál valaki. Minden egyes telefonálóval közölték, hogy Édriánék az asszony anyjánál töltik a napot, és a kagylót azoknak a szobafestőknek az egyike vette föl, akik a nappal itt Ezt a magyarázatot minden telefonáló elfogadta. Amikor Bárni fölvette a kagylót, Lindhör százados éppen a konyhából jött ki egy csészeteával. Önnek, mondta Bárni, és fölment az emeletre. Kilenctről a feszültség szüntelenül fokozódott. Lindhör állandóan rádió kapcsolatban volt a fogadókörzettel, ahonnan kilenc óra tizenötkor elindult a szürke busz és rendőrautó a dühész felé. Kilenc óra 3-kor a két jármű elérte a belsztidrót bejáratát kétszáz járnyira a célháztól. Meg kellett állniuk, várakozniuk kellett. Kilenc óra negyvenegykor Mr. Ármitás kijött, és kitett négy üveget a teljesnek. Dühítő módon még meg is állt a kertjében, hogy az egyre sűrűsödő homályban megnézze a ültetett ütetett világait a pázsit kellős közepén. Aztán köszönt egy szomszédnak a túloldalon. Menj már, betevén hülyes, suttogta Lindhurst, aki a nappaliban állt, és az út túloldalán lévő fényt leste az erőt függönye 9 óra 42-kor a jelzés nélküli rendőrautó a két hátsó emberrel már a helyén volt a Breckenhays close és várt. Tíz másodperccel később Mr. Armitage jó éjszakát kívánt a szomszédjának, és bement a házba. Kilenc óra negyvenháromkor a szürkebusz befordult a korshézbe az egész lakónegyedbe bevezető utcába. A telefon közelében álló Preston hallotta a buszsofőr és Lindhurst beszélgetését. A busz lassan és óvatosan közeledett a hézbe járatához. Még most sem volt a járdán gyalogos. Lindhurst utasította a két hátsó embert, hogy szálljanak ki a rendőrautóból, és kezdjék el akciójukat. 15 másodperc múlva behajtunk a cserihészre, suttogta a buszvezető mellett ülő kommandós. Lassítsatok, még 30 másodperc felett Lindhurst. 20 másodperc múlva aztán azt mondta. Most gyertek. A sarkon befordult a busz, egészen lassan városi világítással. 8 másodperc mormogta halkan a kajdóba Lindhurst, aztán hangosan suttogta Prestonnak. Most tárcsázzon! A busz elgördült a 12 számú ház előtt, és megállt egy vonalban Mr. Ármitás virágrúpjával. Ez szándékos volt. A rohamozók oldalról akarták megközelíteni az erődöt. Az olajozott csúszóajtó félrehúzódott, és négy feketébe öltözött ember lépett ki a félhomályba teljes csöndben. Nem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás. Begyakorolt rendben mentek végig Mr. Ármitás pázsitján, Kerülték meg Mr. Rossz parkolókocsiját, és értek a 12-es számúház bejáratához. A wingmaster ember tudta, melyik oldalon lesznek a anérok? Még oda sem ért, a puska már a vállánál volt. Szemügyre vette a célpontot, és gondosan célzott. Mellette egy másik alakvárt ütésre emelt kalapáccsal. Mögöttük Steve és a tizedes, kétszenlétben tartott hákával. Valerij Petrovszki nyugtalan ült a nappaliában. Nem tudott a televízióra koncentrálni, érzékszervei túlságosan sok benyomást szívtak magukba. Egy teljes üveget kirakó ember matatását, egy macska egy távoli motorkerékpár berregését, a völgy felől az orwell beúszó beúszó teherhajó kültjelét. Fél tízkor újabb aktuális műsor következett, benne további beszélgetések miniszterekkel és reménybeli leendő miniszterekkel. Kinyában átkapcsolt a BBC 2-re, ahol viszont dokumentumfilmet adtak a madarak életéről. Sóhajtott. Még ez is jobb, mint a politika. Alig telt el tíz perc, amikor hallotta a szomszédban ármitást, aki kitette az üres teljes üvegeket. Mindig ugyanannyit, és mindig ugyanakkor gondolta. Aztán a vén hülye átkiáltott valakinek a túloldalra. A televízióban valami megragadta a figyelmét, és szájtatva bámulta. A riporter egy lapos sapkát viselő hórihorgas emberrel beszélgetett a szenvedélyéről, ami nem más volt, mint a galambok. Az egyiket oda mutatta a kamerának, Jó táplált jószág volt, különleges és fejjel. Petrovski teljesen kiegyenesedve ült, szinte egész figyelmével a madára koncentrált, melesleg az interjút is hallotta azért. Biztos volt benne, hogy ezt a madarat már látta valahol. Ez a szép madár kiállításra vagy versenyre való, kérdezte a riporter leány. Új emberke volt még, túlságosan okoskodó, aki többet próbál kihozni az interjúból, mint amennyi benne van. Te jó de hogy mondta a lapos sapkás. Ezt nem a szépségi tenyészték. Ez egy vesztkat. Petrovszki egy világos fölvillanásában maga erőt látta a vendégszobát, a főtitkár uszoboidácsájában. idácsájában. Az utcán találtam a múlt héten, mondta az összehaszorodott angol, és a madár kinézett a kalitkájából fényes, okos szemével. Hát nem az a fajta, amelyet gyakran látunk a városban, mondta a lánya televízióban. Zavarában össze-vissza beszélt. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon Petrovszki előszobájában. Normális körülmények között fölvette volna rögtön, mert talán az egyik szomszéd. Gyanús lett volna úgy tenni, mintha nem lenne otthon, amikor a házban égett a villany. De most maradt és a képernyőt bámulta. A telefon kitartóan csengett. A televízióval együtt elnyomta a puha, gumitalpú zaját az utcán. Azt remélem is mondta vidáman a laposapkás férfi. A vesztot nem közönséges utcai galamb. A verseny madarak talán legkiváló fajtajából való. Ez a kis szépség mindig visszasiet odahol fölnevelték. Ezért ismerik a legtöbben hazatérő postagalam néve. Petrovski dühös horkantással lúgott föl. A nagy, precíziós, sákólövő pisztoly, amelyet állandóan a kezeügyében tartott, amióta Nagy-Britanniába érkezett, vele együtt jött elő a helyéről a székpárnája alól. Petrovszki egyetlen szót mondott ki oroszul. Senki sem hallotta, ám a szó ez volt áruló. Ugyanekkor Robaj hallatszott. Majd nyomban még egy, de szinte egy időben. Aztán a bejárati ajtónál hallatszott üvegcsörömpölés, két nagy csattanás követte a ház hátsó részéből, majd lábdobogást hallott az előszobában. Petrovszki a nappali ajtaja felé pördült, és háromszor egymás után lőtt. A sákot riász, amely három cserélhető csővel szerelhető föl, a legnagyobb kaliberű volt. Ráadásul öt lövedék volt a tárában. Petrovszki megelégedett három lövéssel, hát ha maradék kettő, neki kell majd. Ám a három lövedék átröpült a törékeny ajtón, ki az előtérbe. A cserihész lakói egész életükben meséltek arról az éjszakáról, de egyikük sem tudta soha leírni pontosan. A Wingmaster robajára, amikor kiszakította az ajtó mindenki kiúratta a székéből. Nyomban a lövés után a puskás ember oldalt és hátra lépett, hogy utat engedjen társainak. Egyetlen ütés a pörőjel, és az ajtó belső oldalán zár, és láncröpült szanaszét. Ekkor mindketten oldalt és hátra léptek. Mindketten eldobták azt, ami a kezükben volt, és előkapták a gépisztolyokat. Steve meg a tizedes már bejutottak a résen. A tizedes három ugrással fölrohant a lépcsőn, sarkában a pörölyös emberrel. Steve elrohant a csengő telefon előtt, odaért a nappalihoz, fordult vele, és elszállt. Az előtéren átszágódó három lövedék hangos csattanással találta el, és lökte a lépcsőhöz. A Wingmasteres ember egyszerűen nekidőlt a még mindig csukott ajtónak, és két rövid sorozatot lőtt. Aztán belögte az ajtót, bukfenzezve begördült, és összekoporodva érkezett valahová a szoba közepére. Amikor a Wingmaster megszólalt, Lindhör százados kinyitotta az Idrienház bejárati ajtaját, és onnan nézte az eseményeket, a háta mögött Prestonnal. A százados látta, ahogy a kivilágított előtérben helyettese a nappali ajtajához közeledik, majd elvágódik, mint a ragymaba. Lindhurst megindult. Preston a nyomában. Amikor a két sorozatot lőtt kommandós már a talpán volt, és szemügyre vette a mozdulatlan figurát a szőnyegen, Lindhurst százados jelent az ajtóban. A szállongó puskapor és sűrű füst erenére egy pillantásokat fölmérte a helyzetet. Menj, segíts Steve-nek odakint, mondta keményen. A kommandós nem vitatkozott. A földön fekvő alak megmozdult. Lindhurst előhúzta a Browningját. A kommandós már kiment. Petrovszki egy lövést kapott a baltérdébe, egy másodikat az alhasába és egy harmadikat a jobb vállába. A golyókat elterelő ajtó sem akadályozta meg a kommandóst abban, hogy négy golyójából három célba találjon. Petrovszkinek iszonyatos fájdalmai voltak, de élt. Mászni kezdett. Tizenkét lábnyira látta a szürke acélt, oldrán a lapos dobozt, rajta a két gombot, a vöröset meg a sárgát. Lindhőr gondosan célzott, és egyetlen egyszer tüzelt. John Preston olyan gyorsan rohant el mellette, hogy futtában meglöpte a csípőjét. Térden kúszott a földön fepő test mellé. A test az oldalán feküdt. A szája még járt, akár a szárazra vetett halé. Preston a haldokló fölé hajolt. Lindhurst még mindig célra tartotta a fegyverét, de az M15 embere ott volt közte és az orosz között. Oldalra lépett, hogy tiszta célpontot kapjon, aztán leengedte a Browningot. Preston már fölállt. Nem volt szükség második levésre. Jöhetnének az Aldermastoni bölcsek, és megnézhetnék azt, mutatott Lindhurst a sarokban álló irat szekrénykére. Élve akartam elkapni, mondta Preston. Sajnálom, öreg fiú nem lehetett, mondta a százados. Abban a pillanatban mindketten összerezzentek, mert kattanás hallatszott, és oldalról megszólalt valaki. Aztán látták, hogy a hang egy nagy rádiókészülékből jön amely automatikusan kapcsolt be a beállított időpontban. A hang a következőt mondta. Jó estét. Itt a Moszkvai Rádió angol nyelvű adása. A tíz órás hírek következnek. Terry, elnézést megismétlem. Teheránban a kormány ma kijelentette. Lindhurst kapitány odalépett, és kikapcsolta a készüléket. A földön férfi üveges szemmel merett a moket szőnyegre, és nem hallotta az egyedül szóló kódolt üzenetet.